ariagun gora eta oporrak behera ibili garela, azkeneko horrize beteguen gendunetik gen iruile pasau diea, ja. baina iruileetan horrizek osterabe zuritu die, eta tinta zein gozi hartu dabe. Aztion ikasturti hasi da, eta guge, gube egitsi hauezin isen gara. Azirek ezen ba horri zubizia zikintzen. Ondo etorrizei danok. Arratzalde ondan noi Zeguzki zearo jaiak kantatzea sanean arraro Beste modu batean naiz izan gura go Ezkagoz kexatzeko, kexatzeko enago, Jairik egon ezarren plaza emendago Jairik egon ezarren plaza emendago Intzun do zuen bertzuak Unaiter Iturriagak kantatu ban, Zaldibarren joan sa muztailan laubien eta saio honetan dinamikan parte izango da bertora zein duren galdeko beste herrien batera be etorriko gara. Lehen saioan Etxo Alberdi izen kendu inspide, haren inguruko kontuak kontatu handu eta entzun be entzun gendu bera Bagaur, beste jortar bat ekarriko dugu. Alaitz araitio. Betia gelditzen sai sula o hartzea Beraz, berandu dutu aurretik has gaitezan bertzoa aliekaz. Lehen enguek zaldiobarrera eroengo baitu. Bertan, Usu alberdik eta angon egainak kantauriko ofizio bat entzun do dugu, maite borreosagale jarriteko gai bati. Entzun da igun. Neba zaie, eh? eta urtero urtero zazoi buelta honetan egin dozue famili bazkari deitzeiakon evento hori, eta beti joate zarie jatetxe batera, eta eskatzen dozue bakotxak gurixetan da bena. Kontu da, Usu badala denporatxo bat, Su eta inguruko epai konturatzen hasiziela zure alkohol kontsumoa ba normalena igual lartxo sala igual ezunkela beste edan bier eta bada denbora zeu be alegintzen sabixela alkohol gitxi haue daten ez daten Harresari parez pare Andoni ta bisok baskaltzeko eta jatetxeko serbitzariek botillea bision artean ipini dago eta Andoni kapurtxo bat baztartuen ja Urterokoak dira kroketak, kortinak eta mantela. Urterokoak amata aita eta osabaren sabela. Urterokoa ardo botila, jaka baztertu duela. Konturatu nahiz, baina egingo duto hartu espanintz bezela. Urterokoa duzu azeran, Mingain soli eta abila, Urterokoa postre garaian, Aurpegi zurbil zurbilan. Urterokoa irterakoan botatako kakapila Urterokoa gerta ez da din, urrundu dizut botila Seguruenez izan nahi duzu anaia eta laguna Ardo botila apartatuta, baina ez horren uhurruna. Nik ere nahionuke izatea, neskala saizentzu duna. Baina barruan badaukat zerbait, ardoak lasaitzen duna. Ulertzen dizut lasai beharra, ulertzen dizut nabarmen. Baina gogoan daukat nik iaz, hemen nola bukatu zen. Paper txikian idatzi zendun, eta orain daukat hemen. Olasten banaiz hurrengo urtean botila urrundu arren. Beraz ni ia zor jar dut nintzen, papertxoegetan eskeko, baina urtean bastante bastantedan dudanez ez bataz besteko. Arrazoi duzu horaino beto, nago ezerrez edateko, baina etxean ez daukat inor botilaka apartatzeko. Beraz etxean egiten dezu maizneberara bisita, Aitorza fina iruditzen zait, aurrera pauso polita. Etxeko hori, urteko hori, ezin da konpondutita. Baina pauso bat dezagun, gaurkoa gandik hasita. Saiatuko naiz naiko bai nuke pausokerraz uzendu ardoarekin burrukan hasi eta ardoa gallendu nignaiko nuke baina alere aizuz zerbait nabarmendu Gure aitzaren normala denak ni arre eta deitzen du. Gizarte hontan desberdingera Gizonezko eta andre Gainera aita aspaldi dugu sudur jabe Kontra esanika undina undina Neronek daukat alare, Zure anaia izan nuke, Polizia izan gabe. Zaldibarren saio gari antoratzen dabiz, hau be ustaian lauku izen antolatzen Antoratzen dabiz baiudan da baike irailen be, hain zuzen be oin hasiko gara duren aldeko agendieri erreposo baten boten. Eta agendie zabaltzeko dugu hor, ba, Zaldibar bera, isen be, ezzi, hilene amaikien, bertu saio egongo da gaztetxien. Kantetan egongo dire irune basagoiti, araitz Katarain, oian eguaran eta eli pagola. Laueke egongo diean Oaiia milikoaren esanetara zailue zorzietan hasiko dalarik. gelditzen zaizla oharttzea etaun hartze. Domekaz beba baina hamazortzizen, maineriko plazan zazpitatik hasite, ainoa horien abadinarra gaize jarten egongo dalarik, Antxe kantako dabe Eneko Fernandezek, Josu Sanjurjoek, Erika Lagomak, durengo besakar modukuek eta herriko seme pregiletu isemiko litzekenak, Eneko Abasolo Abarkasek. Eta durengaldeko ajendiari sarratzeko edo bueno, vai, sarratu emoteko Agendie azidegun lekure hueltauko gara, izen be, irailan nogeta lauen, zaldi beste bertu saio bat antoratuko dabe. Kasu honetan, udaletxe plazan izango da, ondo bidien, izen be, eurizia bada eskolako frontoien nengo eta neongo die, mirena muriza eta aitor mendilu kantetan, maite berreza baleen gaize erantzunez. Zaiue, beratzi, ubarkatu beratetik ez, saspireta hasiko da. Nei txura baino, hain hitz ez gehiago zira Baina gatozen izorretara zehamen be bertzo asko entzun izendi azken iru indietan Ekaina bukaeran e, egon bat, itanoz eta abestu abiena bestik beste abarkasek, iturriagak, helipagolak eta mire namurizak Eta ustalien abadeitxe kantolatute beste bat egonzan zan, ustalien hau Bigarren honetara engu atzera, saltue, eh? bertan abarkasek bekantao eban, Erika Lagoma, Xaver Silbera eta Aitor Larreta gazbatera. Eta abarkasen lan bat ekarrikodogoain zuzen beherdei bunera, baka, bakarkako lanien kontagoezkun eta zelaku esan beretzat lehen goizorreta, zelan ikusten dabeen gaur egun isorreta eta zelakue espero dabeen etorkizu nien. Entzun naigu abarkas. Hojuria astla hasiera bat izan zen, bihurtu zitzaigun, Oroimearen alma zen Gero maite gira joan. Ta asiginen aldatzen, urteak aurrerantz egin, eta lagunak banatzen. Plaza hontan arituak, jolasten ta sirikatzen, eskila behin baten erorin nintzen, eskilara honetatik behin baten erorin nintzen, eta egun hartatik ez dut ezer ere gogoratzen. Aita izanak aldatu egin nau, naizta ez duen ematen, plaza honetan elkartzen dira, bizipen da oroitzapen. Gaurko egunez zer ikusten da, Naiz zaestuen ematen, Etorkizun bat lantzen gabiltza, Orain ipinigeroken, Gure aurreko gazteek zerbait, Ona eduki desaten ona eduki desaten baña nola murgildu i luntasunean Zer datorren ezin da, ikusi urunean, beraz bizi bizigaitezen denok egunean, berdin da bertakoa gure algunean. Bizirik nahi dut etorkizunean, bizirik egon nahi dut etorkizunean. Zai hori jarraiki, bueno, nik ezan hotzen, aberkasi momentu horretan zelenazta biziko etorkizu nien, ondino gazte-gazte ingerauta. Zai hori jarraiki izatean eban, e, Xavier Silveira entzunzan aspaldiko partez izorotan, edo lehelengoko partez igual, batzuk, ba, bueno, e, egunien bertan enteroko ziren, baina basan urtebete plazetara behelta ausa da batzuk ba, lehelengoko aldiz, da beste batzuk aspaldiko partez, ikusi abien, Silbe irakantetan, eta harek bakarkako bat eaben hain zuzen be abadetxien, horman parte batien dauen esaldi bate erreferentzia moduen hartute, Julen kaltzaren esan baten arire, botasaben bere hausnarketiea. Gaiz, iatzean leban, baina abadetxek bera ja ia iatze eban. Julen Kaltzada, 1200-2008, 2008-2008. A etxea ez da nirea herriarena baino. Horrega ikik beti dago zabalik. Herriak behar da benean, erabilitagian. Zein portantiedan, errikik emon da errikik Etortzen garen guztioi dago kigu joatean. Gure zorkuntza dataren ondo idaztea Joan garen data ere Tanaizta izan tristean, denoietza igu irizten, horrein urrun iriztean. Ederra da jasotzea, ederra da ematea, Nondik jaso eta nori ematea izatea. Horrek ordea herria ezaldu ezin bestea. Horrek ordea herria. Ez aldu ezin bestean. Sakontzen azten bagaran, dena pena, dena malko, bihurtzen da eta ez dugu, astirik. Horretarako etorkizuna ez denez Ira kalko datorrena kalkulatzen gabilena gabil Herriaren zat herriak sortuta eraikitako guztiak behar luke bai orbada bada arrazoi naiko naiz etxe bat ez den aski Gure herriarentzako gure herria ja etxe inorrentzahat ez delko Bakoitzak egin behar Egiten ditu moduz, Batzutan trompatuko da, Lekuz garaiz edo orduz, Baina bagoaz badatoz, Dena aldatzen da, eskus kajoan joandenak ez sindu atzetik zer duen ikus alfèrik harraituko dut kaka esplikatzen kantus Erran nahi dizue bana, da ta errango dut tentuz. Erririk gabe gelditzen, ari gara eta kontuz. Erririk gabe gelditzen, ari gara eta kontuz. eta gaurko azken bertzoaldilebe lekutik mobiluari entzungo dugu kasu honetan Erika Lagomak seleksionadore papera hartu eta tokioko Joku olimpikoetara eron bihar sabesan hiru bertzoki zein kiroletan zein kiroletarako erungo leukean abestu saben entzun daigun baita ia hiru hautatuek baieskoe emondotzin hautazaileri ala ala ez? Behin lantzaletan murgilduz gero, murgildu oina izkorrika, tabarkasi hotsegin diot, arekin jarri dut zitan, zara indotorea, Onenetan obea, aztutazu ikamika. Zure elegantzia naturalakin, baxim nasi arritmika. Zure elegantzia naturalakin, baxim nasi arritmika. Lehenengo ezetzen zan behar baina Gero pentsatzen hasita, Horrek hobetu egin lezaken ire bizi dinamika Arotan gora bera Txori baten antzera Bai gimnasia ritmika Ikustekoa egon behar dut mailea zuriak jantzita. Ikustekoa egon behar dut mailea zuriak jantzita. Erdiguneko kirola edo, eta periferikoa. Telefonoa altxatu dutta, aizilbeira mitikoa. Kartak ditu gustuko ta nola egin uko, pozikandago tipoa. Aezbarkatu pokerra ezta Kirol bat olimpikoa. Aezbarkatu pokerra ezta Kirol bat olimpikoa. Telefonoa jotzen azira eta ez dut Artu ia eskuartean full bat neukanta, Hori ez da kom, naiz hau ez den kirola, noiz nahi sartzen da gola. Pokerra joku hau un dia, onentzat eren ospait behar du, lehen biziko aldia. Onentzat eren ospait behar du, lehen da biziko aldia. Aitor gipuzko arra, nafarra Haihoppez zenbat engaño, honek burua hain argi dauka, Aztuta hainbat laño, da tipo indartsuaeta luz eta barruan dusua, Ia abarkasek baino, ta jabalina bialiko du, iagipuzko araño, ta jabalina bidaliko du, iagipuzko araño. Naizta agian esan dezunak, berez diru dien broma, nere bizitzan egin izan dut entrenamendu sakona. Jabalina bialdu eta mugarik baldu, egingo dut marka ona, Bakarikondo ondo aukera zein den aurrian dagona. Bakarikondo ondo aukera zein den aurrian dagona. Abade txeko saioen graba zinue, zaldiobarreko saioen graba zinue, eta beste hainbat saioetako graba zinuek eta bil izuek e, bertu zarelkarti eri, dokumenta zaino zentro eri eta bertua.euz atariz eri be, eskertu biherriako lan dizi ekin da bieta. Eta gaurko bertzo aldidanak entzunde eta asko luzetubarik gaurko protagonistien inguruen einda egun berba. Alaitz, areitio. Sortziko txikian hasiko gara orain, alaitz, areitio, zengo daazten. Hemen duatzuz, alaitz, lau unak. Bila, pila, dadila, iskanbila. Bebekak ontu honekin hainbat iskanbila. Eta esango dudana ondo ondoen zundadila, hemen botako dugu guk bertso onpila, denoket horri gara txapelaren bila. Denoket horri gara txapelaren bila. Han beste maite duzuna, Bueno, horatu daigun, alaitzareitio, mi aberatzen da, iruro goita emeretzen, jaizorik dala, amintxe, dira Bere bertzo ibilbidie erregistraute, behintzet, e, edo agertzen da moduen bertzo saleatu bazien, mi aberatzen da larogeta amairuen, erregistretan da bere lehilengoko zien Pinhinzaat ohixe ofiziala. BBK sarikta bat iizenzen duren galdie ordezkatuz Eta haren atzetik etoriko zien beste lau parteaiitza mila behatzen da laurogeita hamaluen amaaboztien laurogeeta hamaz azpizen eta laurogeeta ha sortzi zen Ne er, parte izan zi. Baia, bebekaz adiketan parte hartziaz gain, araba eta bizkaiko bertzorarei txapelketan be parte hartu eban, nain zuzen be, mila betatzen da, larogeita emez hortzigen. Artien, gaur dugun abarkaz be, bertan egonzan kantetan lehenengoz. Ala hitzek eta artian kantaue ban, eta bestiek beste etxaun lekue e, 2008ko ire bazlia izan zana, eta bainatua artetxea maile bitarra eukia bezan kantukide zaio aretan errigoitin, zein artian etxaun lekuekin parte gatue eta bigarren lekuen artian alegia e, bainatua artetxeak bebai. eta beste informazio bat be topaudo da eta bueno niri generazio aldetik eh, jakite toketan aiatena bada, eh, taldien hien eh, diskuen edo bai hien maketatzuen parte be bihurtu zen. beda eta xabiera murizak be parte hartu e bien eta Jaizin san Ijorratako parte, besteek beste, ba, bueno, Cristina Mardaraz, gaur bain beste aipatu egun Abarkaz, Laskano, eta Abarrape bertan egon zielarik. eta izertako bertskoilei aipatu dodala hau higuel, pildora moduen itchiko dugu eta iwel ilebete barru ba bertskoileen inguruan berbaingenke gauza asko historia asko gauza bai gauza asko eta bai kontu asko kontetako ekingo dela belako protagonistek orduen E, nik gaur, ja, iru horri alde be bete duaz, aurreku emoduen pentsetan dut Horrizek e, tinta nahiko edekien e, irudit penadekot Beraz, datorren hil itxiko dugu hori, horri zekia eta pixka gozi hartzen da bien Eta beste bari datorren hilien igual sorpresatxo bat e, ekarriku Ondo izen, eta ondo hasi ikasturtie, agur